Гримнув журавель і тупнув ногою. «Ти мав лише тоді вернутися, як помітиш небезпеку. А так, то ти мав змінити сторожу при фігурі. Запам'ятай собі, що як я що накажу, то так має бути. А то палицями вибити накажу і в степ про жінку. Зараз маш, куди тебе послав». Недоїдок збентежився. Не сподівався, щоб його так вилаяли. Хотів виправдовуватися ще. Та журавель не дав йому говорити, Погрозив йому палицею і прогнав за ворота. Журавель не хотів, щоб він бачив, що в селі робилося і як підготовляв він табір до прийняття гостей. В чотирьох місцях поміж хатами поставили бочки зі смолою на стовпах. Поміж хати зносили уламки каміння. Недалеко села, під лісом, стояв великий камінь бозне відколи. Журавель наказав налупати уламків молотами та залізними долотами, розбивати дрючками, і того гострого лому наносити поміж хати, що було чим шпурляти на татарські лоби. В кожній хаті були під вікном стріли та луки, бердиші, списи, ломаки. Усіх людей попризначував, де кому стояти, що робити. Понаставляв отаманів і десятників до кожного гуртка. Насторожий доверіт призначив найметкіших людей з гострими ножами. Все, що жило, повинно було ставати до оборони. Лише діди і діти... Мали сидіти в хатах. На той час відправив книша з татарами до роботи геть за село. Казав взяти харчів, щоб не верталися аж до вечора, щоб вони нічого не бачили. Всі знали, що цієї ночі буде напад. Ніхто не смів про це голосно говорити. Максим і Тарас чули з захати розмову журавля з недоїдком і дуже сміялись з цього, аж до землі присідали. А тим часом татарин Осман, що йому не вдалося викрастися вночі до побратимів заліз, думав тепер за дня це зробити. Він такий Ібрагімові не конче вірив, а не хотів так ні за що наражувати себе на небезпеку з боку уходників. Він стиг знайти вигідну хвилину і зникнути з гурту, у чому земляки мали йому посприяти. Коли княж пішов у другий бік, Осман махнув у степ. Спершу йшов хильцем поміж травою, деколи повз по землі, поки добрався до лісу. Тепер ішов, випроставшись, дуже поспішаючи. Вирішив, що краще залишитися при Орді до ночі і разом з нею в село вернутися. Так собі думав і дуже радів, що вже не буде служити. Нарешті зачув Гомін за лісом і прожого мчався туди, щоб морщі до земляків добратися. Може, якраз зустріне там своїх знайомих. Не ховався, ламав ліщину та наробив багато шелесту. Татари його почули. «Салем алейком!» – кричав на радощах і біг татарам назустріч. «Ти з цього села, так? І називаєшся Мустафа? Ти вихрестився і тебе прозвали Максимом?» «То не я. Той Мустафа справді став джавром. Але йому Ібрагім уже певно скрутив язи. Я звуся Османом». «Що ти брешеш? Осман тут був учора. А сьогодні отаман Ібрагім, ось як казав тобі зробити. Осман перелякався дуже, та в цій хвилині татарин різунов його ножем по горлі, що ані крикнув. Його заволокли в ліс і там покинули. Розділ десятий Приготування до оборони тривали до самого вечора. Щоб усе відбулося непомітно, кілька тислярів стукало сокирами, управляючи дерево. Аж над самим вечором усе замовкло, і люди пішли вечеряти. Кожен був приготовлений, що треба буде цілу ніч не спати, а може не одному було написано, що завтра не побачать уже Божого сонця. Але всі були веселі і бадьорі, раділи з того, що дадуть орді доброго про а а недоїдкові добре відомстять за свої турботи про нього та за його зраду, яку відплатив їм за те, що хліба не жаліли йому та до громади за свого прийняли. Вже смеркло, як ниш повернувся з татарами. Він знав, що Осман утік, та чорт його бери. Без одного татарина громада не пропаде. Ідіть, люди, спати, сказав до татар, бо я вас завтра ранесенько знову заберу до роботи. Татари обернулись і пішли під своє шатро. Чому Осман не вернувся? говорили між собою. Прийде з усіма. Цим вони й заспокоїлися, а в селі почав стихати гамір. Здавалося, що всі люди поснули по праці. Стало тихо, мову могилі. Аж десь, близько опівночі, за валами села почувся тихий гомін, а опісля тричі закричав Пугач. У кожного живіше забило серце, кожний хрестився і шептав молитву тепер мало настати щось страшне боротьба на життя і смерть. На той знак повиходили татари зі свого шатра, розділились на два гуртки. І подались до обох воріт, шукаючи пітьмі сторожу. Та ті лише ждали на них, з ножами в руці кинулися на чорні постаті, на одного йшли два або й три, не було часу крикнути. Тепер відсунулись засови, і важкі ворота відчинились навстіж. В селі почувся голос сови тут уже стояв татарин Максим, за валами почувся рух. Максим кликав їх по татарськи, у ворота почали в'їжджати татари. Попереду їхав потурнак недоїдок. Йому показував дорогу Максим, узявши коня за поводи. Повів його аж у другий кінець Майдану, а за ним пливла густа татарська юрба. Як проїхав останній татарин,